Den elektrifierar användarnas penis så att njutningen förhöjs. Om den appliceras på rätt sätt läser så här. Eh. Elkondomerna är kopplad till sensorer på användarnas bröst. Jag vet inte, jag tycker inte det här känns så jävla sexigt på något sätt. Eh. Ja, nej, man får läsa vidare på Youtube helt enkelt. Så där har några lite videos på. Jag vet inte vad det är för videos de har lagt upp.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 Ja, nej, ja, det var det enda som var intressant. Men god morgon kära lyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt av Måndags frukost. Varje tisdag i podcast 1 på Sveriges internet. Eh, idag kommer vi bjuda på ännu ett purfärskt avsnitt av Satir och Dylikt. Eh, och med mig idag som ska ta del av allt det här det är Björn Pilqvist. Välkommen! Tack så mycket. God morgon. God morgon. Hur, hur står det till? Jo det är bra är det. Jag har hunnit vakna till liv nu. Ja. Det känns, och det känns... Kul att få vara med. Ja, det är kul, kul, att, ha, kul att ha dig med. Ja, tack, jag säga. tack. Kul att de vill vara med. Ja. <laughs> Också. Eh, och kul att folk lyssnar. Hej alla ni som lyssnar. Jätteroligt att ni lyssnar. Fortsätt gärna med det. Eh, dagens avsnitt kom ut lite senare då. Och det är för att vi faktiskt spelade in det på tisdag idag. Eh, <laughs> så det blev inte en måndags frukost. Det blev en tisdagsfrukost. Men den kommer ut idag på förmiddagen i alla fall. Så att, eh, ja... Ni får hålla till godo med det lilla ni får. Och vi, kan, vi sätter igång direkt här med... Tycker du om våfflor, Björn? Ja, väldigt mycket. Väldigt mycket? Ja. ja. Jag undrar dock om du är, om du tycker lika mycket om våfflor och är lika kinkig med våfflor som den här eh, amerikanen i Florida här, när hon ringer upp 911 och berättar om det här. Kan du ha emergency? Yes ma'am, I'm at the Village Inn. Village Inn where? Um, it's it's located off of 30. Okay, the one near Fowler. Yes ma'am. Okay, what's going on there? That this this I guess he he worked here or whatever. They they gave me some raw waffles, and I told him I don't want the waffles. Can he take it off my bill? He said, oh I can't take nothing off your bill, ma'am. But you sold me something that was uncooked. I'm already paying for the whole waffle that was already uncooked. You want me to pay for the half a waffle too that ain't uncooked? No, he thought, Oh well, I call the police. You've been drinking alcohol. Well come on, bring me a breathalyzer and everything. I am ready. Okay, I told him I would call the police for him. Come on. It's what I'm det on, man. You go I där att de att att en restaurang har serverat dig roa våfflor. Ja, ah, det var det som var polisen. Jag hörde tyvärr väldigt lite här. Ja, ah, det är väldigt svårt att höra vad hon säger. Men, men eh, själva kruxet är väl egentligen att hon vägrade betala på de här offren för hon tyckte inte att de var färdiglagade. Ah, eh, var på att de här, okej, okay, det måste du göra. Då sa hon, då ringer jag polisen. Och så utspelar sig då... Följande samtal. Följande samtal, precis. Ja, ah. Ah, det, det kanske var en överreaktion då. Eller har ja, annars den inte blivit så... Kränkt och offermässigt men man vet man vet det är klart man kan ju överreagera. Man kan överreagera, det är ja. lätt att man överreagerar. Ja men då så, då, nu är vi igång. Nu är vi igång. Ja verkligen, ja, det, var det var bra. Ja nu ska det bli film. Good morning, apartment. Ready to start the day. Jumping jacks, hit him. One. Two. Three. I am so pumped up. Yes. Overpriced coffee. That's $37. Wow, awesome. Everything is awesome. Oh my gosh, I love Everything this song. Is cool, Everything is awesome. Ja, right? uh, yes. yeah, lite rörigt att hänga med, tänker jag. <laughs> Bara genom att lyssna på, <laughs> lyssna på den här trailern. Den är dessutom väldigt nedklippt. Det var i alla fall eh, trailen till eh, Lego-filmen. Har du hört talas om den, Björn? Eh, nej, den har jag med helt missat. De har gjort eh, en datoranimerad långfilm baserat på Lego. Ah, okay. Och det som är lite lustigt med den här filmen, eh, jag vet inte om du hörde att Morgan Freeman är med, det är massa, massa stora namn med. Och det roliga med den här filmen är att den har fått ganska bra kritik. Eh, och i och med att den har fått ganska bra kritik och sådär eh, från filmresessenter, så har den även fått en hel del kritik för att vara en stor, jädra eh, reklamfilm bara för Lego. Man skulle lätt kunna dra den parallellen faktiskt. Att... <laughs> men, ja, det, det säger sig, sig själv, lite grann. Ja, jag tänker också det. Kan jag känna? Nu har jag inte sett den här filmen överhuvudtaget, men, men eh, jag tänker att jag gärna vill se den. Den verkar ja. mysig. Och eh, tydligen en hel del eh, samhällskritik i den också. Bland annat på, eh, över konsumtionssamhället. Men äh... det som... <laughs> ja, det är det som är lite ironiskt då. Att de alltså ah. gör en film för att sälja mer Lego samtidigt som de <laughs> kritiserar konsumtionssamhället. Eh, de har både kakan och äter av den samtidigt kan man säga. Ja, man kan ju tänka sig att ganska många småfåglar har dött av att ha satt en lego gubbes huvud i halsen exempelvis. Så att det känns som att Lego kanske eh, gör det för att rent hos sitt samvete lite grann, kan det vara så? Ja, jag vet inte. Det, det, det godar väl inte liksom alla eh, barnfamiljer där folk ja. jobbar ha fem jobb för att liksom försörja, försörja sin familj och sen inte ha råd att köpa legot som barnen vill ha jag vet inte om det är gott att göra det riktigt nej, jag inte det. nej men småfåglarna absolut, jag kan, jag kan förlåta lego för småfåglarna som har satt legogubbar i halsen för den här filmen, om den är bra ja, ja, men jag tänkte att det var en himla konstig moralpanik för jag tycker ändå att den filmen är ju vad den är, den utger sig inte för att vara något annat en vad den är. Den heter ju Lego The Movie. Oh det, det, är liksom, det är en reklamfilm, och du får gärna gå och se den om du vill. Det är inte som i exempelvis kommer du ihåg Demolition Man. Oh. I Demolition Man, så i den Amerik det, den släpptes i två versioner. En i Europa och en i USA. Med några en liten liten skillnad i filmen. Och om vi lyssnar på den amerikanska versionen från den här scenen, det är alltså samma scen, eh, fast de, den dubbades i Europa sen. <coughs> Och jag ska berätta allt strax. Men om vi lyssnar på den amerikanska scenen här bara, så får du höra. So, what with this cocktail guy anyway? He says I saved his life, which I'm not even sure I did, and my reward is dinner and dancing at Taco Bell. I mean, hey, I like Mexican food, but come on. Ja, huvudkaraktären där alltså har Sylvester Stallone har räddat livet på en man och bjuder honom på middag på det exklusiva Taco Bell som alltså är en sammanskedja <skratt> i USA. <skratt> <skratt> <skratt> där då uppenbarligen Taco Bell har betalat dyra pengar för att eh, få sin produkt nämnd och bara den enda enda att överleva The franchise wars och därav den enda restaurangen som finns. No way. Yes way. Problemet är bara att Taco Bell finns ju inte riktigt i Europa. Så hur skulle de lösa det då? Jo, de hörde av sig till en annan snabbmatskedja och frågade vill ni att vi pratar om er istället? De åker även in på en Taco Bell för övrigt, så att alla skyltar och sånt utbytas till den här istället. Så det här är exakt samma scen fast dubbad och ganska dåligt dubbad, man ser att den är dubbad. Eh, pass på. What's with this cocktail guy anyway? He says I saved his life, which I'm not even sure I did and my reward is dinner and dancing at Pizza Hut. I mean, hey, jag like a big fat piece of pizza, but come on. Your tone is quasi -facetious, but you do not the franchise wars. So? So, now all restaurants are Pizza Hut. No way. Det är roligt att det är en restaurang som, som har vunnit the franchise wars och blivit den enda restaurangen och det är alltså två olika snabbmatsrestauranger som har betalat för den här reklamen. <laughs> ja, det är briljant. De har betytt skyltarna alltihopa och till och med <laughs> de här eh mamma eller de som hämtar bilarna och säger Welcome to Taco Bell och sen så säger de Welcome to Pizza Hut. Ja, upp det, här. det var väldigt länge sedan jag såg Demolition Man också. Kanske ska ta ja. på se hela filmen. När man Men det är det som jag, som, som jag känner spontant gör en förbannad. Det är att de, att de planterar in sådana grejer som liksom inte har det bidrar inte till historien på något sätt. <laughs> Nej, det är klart. Förutom att de hade råd att bekosta historien på grund av Tacobello exempelvis kanske. Mm. Eller Pizza Hut. Eller Pizza Hut. <laughs> <laughs> eller båda två. Eh, jag kan tycka att det är väldigt mycket girigt. Jag har inga problem med att en karaktär kanske använder en produkt eller någonting. Eh, men där, även där finns det ju en gräns. Om man ser på exempelvis I, Robot med Will Smith. Ah. Som utspelar sig i framtiden. När han helt plötsligt tar fram ett par... Jag tror den kom 2007 eller 2005 kanske. När han helt plötsligt tar fram ett par sko. Mm. Converse All Stars vintage 2004. <laughs> och sen går runt hela tiden och alla karaktärerna så här mitt i sina. Spoon. Nice shoes. <laughs> <laughs> det, är, det är fantastiskt att de lyckas plantera ett par nutida skor i en film i framtiden på det sättet. Ja, precis. Men, Pizza Hut och Taco Bell fick ändå en backstory. De hade ändå ett krig och de vann. No way. de är jiriga de här. De är riktigt jiriga. Men sen tänker jag också, när vi var små. Det här är ju en film som jag aldrig såg när jag var liten. Men det fanns en film som hette The Wizard. En amerikansk film som var helt och hållet sponsrad av Nintendo. Och eh, hela den här filmen, den heter The Wizard, den utger sig för att vara en vanlig spelfilm. Men den är egentligen bara en enda stor, lång eh, reklam för eh, Nintendo och såhär, Nintendo 8-bitars spel. Eh, och jag tänkte att vi skulle lyssna på en scen där de presenterar den nya, fantastiskt häftiga Power Glove. Vet du vad det är för Nej. <laughs> Nej, vi återkommer till det i alla fall. Det är i alla ja. fall en grå handske med knappar på. Eh, ser ut som en Nintendo-kontroll fast den är lite lite häftigare och eh, en häftig kille som har alla Nintendo-spel eh, tar fram den här handsken, sätter på sig den och spelar ett spel och bara briljerar. Det här pågår alldeles alldeles för länge så jag spolar, eh, jag kommer spola fram lite grann hastigheten eh, i det här klippet så att vi kommer bort eh, från det här tv-spelet och så tar vi bara reaktionerna eh, och det som sägs om The Power Glove. Som var Nintendos yeah. nya grej. Vad är det? Jag vet inte. Power Glove. Power It's so bad. Han vinner alltså spelet där jättestapp rekordtid i jättestep på det rekordtidiga racingspel han spelar. Och briljerar i det här spelet bara för att han har The Power Glove. Det roliga med den här var att man alltså då lyfte sin hand och skulle då styra spelet genom att vrida handen i olika rörelser. Och den här handsken fungerade. Fruktansvärt dåligt det var, det var en riktigt usel eh, eh, Kontroll det, det förstörde Det var liksom, Du tjänade ingenting på att ha den där eh, på sig Vilket gör att när han ska berätta hur cool den är eh, att de, Jag misstänker att, de, att den var så dålig Att de inte vågade säga något annat Än sanningen Så att de sa det på ett häftigt sätt När de bara It's so bad Ja. Vi går vidare. Ja, Jimmy Åkesson var i helgen gäst i SVTs program Nyfiken på. Som är ett program där samtliga partiledare i riksdagen sitter ner i en intervju tillsammans med terapeuten Paul Paris. Och så här bedömde Jimmy Åkesson hur samtalet hade gått efteråt. Hur, hur har du upplevt samtalet idag? Ja, det har varit ett, ett ganska djupt samtal ändå. Men vi har pratat om, om, om väldigt mycket saker. Ändå säga. Och det liknar inte så många andra intervjuer jag har gjort. När man har pratat i punkt och så om annat än kanske i politiken. Ja! Han fick prata till punkt! För det är ju sällan som man får göra det i en intervju. Prata till uh, prata till punkt. Det är ofta, ofta programledare eller någon annan som, som avbryter honom. Uh, uh, ofta så får han dessutom... Det är sällan som man får sitta i och bara göra en intervju. Uh, ofta sitter han i sammanhang där uh, Jimmy Åkesson inte riktigt tycker att han är hemma uh, som, en, uh, som en partiledare. Han tycker inte riktigt att han ska behöva figurera i vissa sammanhang. Eh, som exempelvis när Gotlands arkebiskop eh, under Ådalen stormar en scen mitt under en debatt mellan eh, Sverigedemokraterna och eh, Kristdemokraterna. Det här, det här är säkert jätteintressant och jag förstår att framförallt är det här väldigt medialt när en biskop gör på det här sättet, men jag hade mycket hellre två månader före valet suttit här och pratat om hur vi kan förbättra situationen för landets äldre eller hur vi kan återställa tryggheten på gator och torg. Men uppenbarligen är det så att ni i den så kallat fria televisionen tycker att det här är det viktigaste att prata med oss om inför valet. Alltså det, det som har hänt är att, att en till synes förvirrad man har hoppat upp på en scen under en debatt och avbrutit debatten och sen har polisen först bort honom därifrån. Det är det som har hänt. Och biskopen har är den förvirrade mannen då? På vilket sätt Jag var inte förvirrad och jag var mycket lugn och jag ville tala med partisekreteraren, om att hitta en lösning. Det är ju många andra debattörer. Men, men gör debattör. man det under en debatt? Alltså han stod ju och höll en debatt och du hoppar upp på scen. Det är ett mycket olämpligt beteende tycker jag, det är väldigt anmärkningsvärt. Menar jag också att en biskop blir bortförd av polis på offentlig plats? Han blev inte bortförd av jo, det polisen det. utan... Ja, han är lite för fin för det där. Han tycker kanske att det där är ett jobb för någon lokal kommunpolitiker. Uh, nu var det i och för sig inte en enda människa på Gotland som röstade in dem i kommunalvalet, de hade inte en enda procent av rösterna i uh, valet 2010 uh, men då får de skicka dem från Öland eller någonting, jag vet inte, inte ska vi med Åkesson uh. behöva sitta där och prata strunt när han har mycket andra viktigare grejer att debattera och prata om, men det är sällan han får göra det enligt honom själv i alla fall så att det var inte konstigt att han genast tackade ja när BBC Hörde av sig till honom och frågade om han ville vara med i det vassa politiska programmet Hard Talk och han tackade givetvis ja direkt och ja så här gick det. In one of the things you've said and you mentioned the the fact that Sweden wants a safe society which is why it doesn't want Muslim immigrants. If you suggested that crime has gone up because of immigration, on what are you basing that? Well, uh, um, it's, it's more... Ja, um. <laughs> det gick sådär. Uh, hade han ja, inget svar på det? Nej, ja, det, uh. det här kom till ett svar så småningom. Men det, det, han hade redan tappat det mesta av sin trovärdighet redan efter att det uh, efter de där läperna. Uh. Men det var ju inte så konstigt. Den intervjun var ju på engelska. Uh, <laughs> han skulle ha uh, kollat vokabulären innan han åkte. Eller innan ja, tänkte jag. ja. Eh, men grejen är ju den att han är ju en svensk politiker eh, Är det någonting som vi väljare inte har kunnat missa Så är det att Jim Håkesson är en svensk politiker I Sverige Är svensk Och eh, Väldigt bra på att stå i kö Väldigt bra på att stå i kö Men oj vad han har väntat saken jättelänge länge uh -huh. har väntat på sin tur eh, Och nu äntligen så var det Jim Håkessons tur ett program där Jimmy Åkesson i lugn och ro kan tala från hjärtat. Och, ja, Jimmy Åkesson är det knappt sätta sig i stolen innan de riktigt svåra frågorna dyker upp. Välkommen, Jimmy Åkesson. Tack så mycket. Du är partiledare för Sverigedemokraterna. Ja, det är alldeles riktigt. Men inte min, så är du en helt vanlig människa också. Ja, det är i någon mening tror jag. De flesta är väl det, kanske. De flesta är det kanske. <här> Än så länge går det ganska bra. <här> och ja, <här> ja, det blir en hel del stack om massa uppväxt, skilsmässo barn och, och det ivikt och sådär. Men ändå en en en stabil uppväxt med citat två folk här. Och, ja, han började egentligen inte intressera sig och engagera sig politiskt för eh, förrän valet 1994. Och 1994, det var alltså före. 1995! 1995! 1995! 1995! 1995! 1995! Det var länge sedan. Det var länge sedan. Eh, men det var också eh, efter att. Eh, den här låten hade spelas in ett år efter. Ja, eh, det var alltså Robin. Jag använder henne när jag pratar om 90-talet för att få folk att förstå ungefär var någonstans de befinner sig. Eh, året var alltså 1994. Och. Eh, Ja, han var, han var lite osäker på var han stod politiskt eh, till en början och sådär. Men det, om det var en sak han visste så var det att... man på något sätt Alla valde ju sida på något sätt. Det, så var det ju klassen också. Det var någon som blev socialdemokrat därför att hennes pappa satt i kommunfullmäktige för socialdemokraterna. Och så där. det var liksom på den nivån. Men man, men man valde. Mm. Eh, och jag valde då... Det här. för att jag hade många kompisar där och jag var inte kommunist, det visste jag. Och varför var det eh, inte det? Var det, ja, det, det? Ja, förmodligen för att jag inte identifierade mig med dem. Alltså, det fanns ingen djupare analys. Det, det, kommunismen, det var någonting elakt, och folkmördare och allt möjligt, och det hade man ju hört. Eh, så att det var liksom, det var ett <skratt> alternativ. Ja, det är inte så lätt. Kommunismen, eh, folkmördare, folkmördare, dåligt. <skratt> Så Jimmy tänker efter lite grann och så beslutar han sig till slut för att... Ja, vilket av de här partierna tänker han då rösta på? Nazisterna. Ja, det blev alltså Nazisterna, eh, Sverigedemokraterna. Och detta gör Paul Paris väldigt förundrad. Och för dig Björn som är lite yngre än exempelvis Paul Paris... Ja. Eh, så vill jag förtydliga att det som jag antar rullar i Paul Berg's huvud när han hör eh Sverigedemokraterna 1994 är ju de här Sverigedemokraterna. Och man inte accepterar att vi svenskar ska visa varan fosterdlands kärlek då är det bara att packa sin väska och ge sig iväg härifrån om ni är bort. Bara förresten. Vi är alla Vi är alla Ja. Ja. Och det är, väl, det är förmodligen därför som eh, det uppstår en viss förvirring hos eh, Paul Paris eh, och därför som den här scenen utspelar sig. Uh, hur, hur kunde du attraheras av Sverigedemokraterna? Mm. Då? Det kan man fråga sig. Nej, jag blir nyfiken. Ja, nej, jag för, du säger, för du säger så här att när mm. kommunisterna valde jag inte för de var ju, det var ju mm. folkmördare som det var förknippat med, det visste du. Och Sverigedemokraterna 1994, det var ju fyllt med nazism och, och väldigt, jag menar jag minns ju själv när jag växte upp och, och Sverigedemokrater under den perioden, det var ju Sig Heil och allt möjligt. Hur, hur, hur kunde du attraheras av det? Jag såg ju inte det, såg jag ju överhuvudtaget inte, det fanns ju inga Sverigedemokrater där jag växte upp. Nej men du var ju samhällsintresserad, du läste ju tidningar och du sa ja. att du var du var liksom nyfiken och du var begåvad och allt det såg du, in, du Såg du ingenting av det? det nej, egentligen knappt. knappt. Eh, jag, jag hade sett en Sverigedemokrat på tv tror jag i samband med valet 1994. Han verkade inte liksom vara så tokig. Jag minns inte vem det var men, <laughs> men han verkade vara ganska var hyfsat sund. Så. Jag såg aldrig nazismen riktigt knappt, säger han. Eh, och jag funderade på om Jimmy Åkesson då knappt hade någon kännedom om Sverigedemokraternas politik eh, på den här tiden, trots att han hävdade, ja, ah, det är här han ljuger då på något sätt. Antingen så, så hade han ingen kännedom om eh, eh, Sverigedemokraternas eh, po politiska ställning på den här tiden och som de fortfarande har indirekt men skimmer undan med, med slipsar då kan man tycka. Eh, eller om det var så att han inte läste tidningar och såna grejer. Men då var det ju faktiskt så att jag misstänker ändå att en framtida partiledare eh, om kanske, han kanske var lite sen i, i, i, i, i, i, i, i sin uppväxt. så där. Han kanske var lite sen. Eh, men då tänker jag ändå att en, en, en lillgammal 15-åring kollar väl ändå på Lilla Aktuellt. Eh, <laughs> så jag hittade ett, ett, ett, ett, ett äh, avsnitt ja, av Lilla Aktuellt om demokraterna från 1994. 12 för demonstrationer i Kungsträdgården. Här samlas anhängare till extrema partier varje år. Sverigedemokrater och andra liknande partier har undersökts i en bok av journalisten Anna-Lena Lodenius. Ofta är det just ungdomar som bor Kanske känner sig ganska aggressiva mot samhället och mot föräldrarna och som känner att de vill vända det här. Det måste vara någons fel att det är så mycket arbetslöshet att man själv kanske inte kommer att få jobb att ens pappa utan jobb och sådär. Och då är det lätt att ge en annan grupp skulden. Någon annan som, som man kan peka ut och säga att det där är skurken. Varför de kommer hit så får inte vi det bra. Vilket är ju inte är sant. Det är inte sant. Annat var det SVT på den tiden. Men... Ja, alltså det är, alltså, det är tidigt 90-tal. Det råder alltså en ekonomisk kris. Eh, många unga arga män söker enkla svar på svåra frågor. Eh, det låter lite bekant. Och ännu mer bekant blir det när Lilla Aktuellt frågar sig. Partiledaren då? Hur är han? Han är ju ett osäger kille i innerst inne skulle jag tro. <skratt> <skratt> <skratt> kan det vara så att Lilla Aktuellt-redaktionen består av hipsters som ska banda inslagen på vi sättet. <skratt> Nej. Det är det inte, för det är inte Jimmy Åkesson, inte än, utan nu drivs han av en annan osäker man, vit man, som han heter då Anders Klarström. Och vem är det undrar ni? Och här kommer en liten biografi från Lilla Aktuellt 1994. Och han, när han var väldigt ung så gick han med i något som kallas för Nordiska rikspartiet, som är ett parti som är nazistiskt, som alltså fortfarande hyllar Adolf Hitler än idag 1994. Och det var 20 medlemmar ur NRP, där däribland Klarström, som dömdes sig i de så kallade nazisträttegångarna, allt från mordbrand till dråp. Klarströms brott var skadegörelse och oh ja, Nu kan jag fråga sig, vem är Sverigedemokraten som Jim Åkesson såg på tv? Han kommer ju själv inte ihåg vem det var. Men jag tror alltså att jag har hittat den här Sverigedemokraten som Jim Åkesson såg på tv- för bara att bara lyssna hur han bedriver, hur han bedriver sin, sitt jobb som partiledare här, exempelvis. När det kommer fram att det, det eventuellt är någon som kanske har bränt ner en moské. På senare tid har Sverigedemokrater varit inblandade i värre saker. Moskébrand och misshandel av invandrare. Den Somalia-misshandeln som du kanske tänker på till här, i Trollhättan då, som är mm. uppmärksammar, de, de personerna har inte några som helst uppdrag eller några möjligheter att få några positioner inom partiet ur ett taget. Och då? Vi kollade upp det och en av dem var tydligen medlem, och han blev utesluten en par dagar efter att jag hade inträffat. Uteslutna ur partiet. Det är lustigt att det är alltså 20 år sedan eh, det här var aktuellt. Och de fortfarande får de uteslutna medlemmar ur sitt parti för att de gör rasistiska och sexistiska och renta nazistiska saker. Ja, och var känner man igen den här strategin? Vem använder den idag? Jo, det är Jimmy Åkesson. Och då tänker man, han ljuger. För det är väl inte så att man ska tro på allvar att när SD-anhängare sitter och sjunger Körja åt Körna! Och sen när Jimmy Åkesson kommer in i rummet så blir det tyst. Och så börjar alla istället sjunga... Jimmy Åkesson, <tryck> <Jimmy> Åkesson, <tjadadada! tryck> Nej, det är ju lätt att tro att Jimmy Åkesson sitter och ljuger på Perrys rätta i ögonen. För Jimmy förklarar väldigt tidigt i intervjun att... Men jag är inte den som tar en massa plats i onödan. Eller som har något jättebehov av att berätta hur saker och ting är. Han har inte något behov av att ta massa plats. Han har inte heller något behov av att berätta om hur saker och ting är eller ja, fast ändå så säger han bara några minuter senare så säger han man tar sig inte på allvar därför att man, man, för trots att man kanske då blir utsatt för olika typer av oförrätter från då... Ungdomsgäng som det kallas, man blir rånade på sina mopeder och mobiltelefoner. Och... En vit kille i förorten blir rånad på sin mobil och moped av en annan kille i ett gäng. Nu ska vi inte nämna hudfärg här. Ingen, ingen nämnd, ingen glömd. Men vem var det? Jo, det var givetvis en muslim eller ja, jude eller ja. Nå, någon grupp som, som står i minoritet och som Jimmy Åkesson inte riktigt anser eh, vara svensk. Do you think that if you distort the picture, that if you present something that isn't true, then you will be making people feel things about immigrants that aren't true, and you will be dividing society? There. Well, well, that's why I don't say things that aren't true. Uh, I think it's very, it's important to to tell the truth, and and I usually do tell the truth, uh, especially in, in when it comes to those things. Men han, har, men han har ingen behov att berätta hur saker och ting är. Eh, han har ett behov att berätta sanningen. And usually do tell the truth. Eh. <laughs> tänkte, det var ju fint att han i alla fall erkände att vanligtvis så berättar han sanningen. Men För, förutom om sin första tid i Sverigedemokraterna då. Eh. <laughs> ja just det. Och jag tänker om Jim om Måkesson ska prata sanning och inte, att det, och inte den där grejen om att om att den svenska invandringen är ett problem och att de tar våra jobb att de inte får några jobb och de vill inte ha några jobb samtidigt som de tar våra jobb. Att han tänker, att han tänker på pensionärerna eller att eh, deras jämställdhetspolitik skulle få Spendrups vd att sätta i halsen. Eh, att eh, om man nu ska tala sanning så hade han kunnat göra livet jätte mycket lättare för både oss som röstar och för han själv. Och bara säga som det är att eh, du är rasist. Eh, eller åtminstone en eh, normalbegåvad eh, opportunist Ja du tänker så ja. ja tack för hjälpen Man ska rösta på dem man tycker är bra Precis och då röstar tant på Narcisserna Ja då var det dags. För, hur har du det än så länge, Björn? Jo, du, jag har det jättebra att höra. Riktigt av, avslappnad. Jag tänker att jag sitter och lyssnar här, men det är himla, Det var väldigt bra klipp det här, tycker jag, det senaste. Ja, tack. Men du, jag hade en liten, jag tänkte där, Jimmy Åkessons anledning till att han gick med i Sverigedemokraterna, var det för att han har sett en Sverigedemokrat på tv som inte var så tokig? Ja, det, med, det är det han säger det. i alla fall. Det är en väldigt dålig anledning att man går med i ett parti, tänker jag. Att man har sett en representant som inte var helt om med huvudet. Så det här partiet väljer jag. Ja, det är lite grann som att eh, jag har hört att Göran Hägglund tydligen är den roligaste eh, partiledaren. <laughs> Eh, av alla. Att Lars Åhlig alltså de flesta partiledarna skriver under på att han är den roligaste. Vem skulle du vilja gå och ta en öl med bara för att han är rolig och trevlig? Det, I och för sig då är man i ett gäng bland supertråkiga människor så att... Jo, oh, förmodligen. Ja. Eh, nu är det dags, äntligen, så blir det, vi hade en paus eh, före avslutet från det här inslaget, men nu är det äntligen dags för mycket. Mikelanden är du där. Ja, jag har Mikelandén här. Oh ja, nu är det alltså dags för Mikelandén Finnes själv. Och sist så försökte jag få tag i Mikelandén, dock utan framgång. Jag har inte heller hunnit ringa upp honom igen, så att tanken är att vi gör det mitt under inspelningen idag. Så vi får se om jag får tag i honom. Välkommen. Just nu är det många som ringer till oss. Vi tar strax emot ert samtal. Välkommen till Karolinska institutet. Ja, hej. Mikael Andén heter jag. Hej. Hej. Jag söker Mikael Andén. Du är liten. Ja, tack. Det var ju robotkvinnan. Karolinska institutet, Gittorlander. Ja, hej. Mikael Landén heter jag. Jag söker Mikael hej. Landén. Mikael? Ja, Landén. Ja, vet du vad man är för idag. Det är tisdag. Han är lite svår att få tag på. Skulle du kunna mejla honom, tror du? Han är inte på Kar eller Karolinska idag. du kan vara på torsdagen där. och det är inte, Han är väldigt svår då att okej. Okay, okay. Men du kanske ska, få, ska jag försöka få tag i honom i, på Salgrenska istället då? Det är nog bättre i så fall. Ja, Okej, okay, men då får jag jag jag jag så. Var han håller så. Nej, okej. Okay. Kanon. Tack så mycket. okej okay för dig. Bra. Ja, då. Tack. Tack, hej. hej. Det var en lögn. Det var en lögn. <laughs> <laughs> men ja, så kan det gå. Ja, vad synd. Men då är det alltså en uppföljning på den. Det blir Återigen. en till uppföljning på den. Jakten fortsätter. Nu vet vi alltså att han är eh, på Karolinska på torsdagar, men då är han väldigt svår att få tag i. I övrig tid så antar jag att han är på saldelska då. Eftersom det är en av hans arbetsplatser. Din kartläggning, kartläggning av honom fortsätter alltså? Jag kommer närmare och närmare för varje avsnitt. Ja, det var ju på lördag och söndag förresten. Det får du ta reda på nästa... nästa ja, alltså han jobbar inte på lördag och söndagar. Det känner jag Nej, till men du det, det hindrar väl inte dig att ta reda på vad jag gör på lördag och söndagar, tänker jag. Nej, det är sant. Du kartlägga hans liv. Det får jag göra. Tack så mycket för att du var med, igen. Ja, tack själv Mikkel. Vi ses. Ja, det gör vi definitivt. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnade. Och eh, ha det så bra så länge. Hej!